Як сідали навколо вогню, обідати чи вечеряти, першу ложку страви треба було кинути у вогонь. Відгомин цих уявлень донині зберігається в таких обрядах, як колядування, щедрування, волочиння, водіння куста, де представниками божественного світу в різні пори року збираються жертви з усього села. З метою очищення душі від гріхів і перенесення її з допомогою вогню до вирію, раю, відбувався і поховальний обряд на Русі. Князя або й простого чоловіка клали у велику лодію. Оскільки поза космосом впорядкованим знаходиться синє море, то плевти до вирію можна в човні в кораблі. Поруч із ним складали все, що, на думку киян, буде потрібно на тому світі. Одежа, зброя, знаряддя праці, речі побуту, посуд, прикраси, скарби, худоба, вбивали його коня. Іноді погоджувалася вмерти дружина чи дівчина, що кохає його. Все це ставилось на велику купу дров і священного дерева, дуба, липи, берези, і підпалювалось. У вогнище кидали жертовних тварин. Вірили, що великий стовп вогню і диму, який здіймався під небеса, відкривав померлому шляху потойбічний світ. Коли багаття догоряло, над ним насипали високий курган-могилу, який також символізував зв'язок із небесним світом. Всяка важлива подія в давніх українців закінчувалася трапезою біля вогнища, іграми, співами та танцями навколо нього та жертвоприношеннями. Такими діями супроводжувались і календарні свята – купала, коляда, Великдень. Щороку горіли ритуальні вогні в дні зимового, весняного та літнього сонцестоянь. Навколо багать відбувалися різні ігрища. Ці багаття символізували сонце на землі, тож мали очисну, лікувальну і захисну функції. Люди стрибали через вогонь, щоб очиститись від усякого зла, хвороб, гріхів, що накопичились за рік в тілі й душі, придбати в священного вогню сили й здоров'я. Хто прийшов через обрядовий вогонь або дим, був ніби освячений, захищений від злих сил. І ні відьми, ні будь-яка нечість не могли приступити до нього. Ради очищення переїжджає через вогонь, покладений у воротах і весільний поїзд. Невістка, що прибувала з чужого роду, повинна була позбутися всякого зла, родових хвороб і нещастя, щоб не занести їх у дім чоловіка. Ритуальні вогнища очищали не тільки людину, а й всю природу, землю від злої нечисті. Адже це само сонце в образі вогню зійшло на землю, і розганяє темні ворожі сили. Щоб підкреслити солярну символіку вогнища, часто всередині його клали дерев'яне колесо. На купала або на зелену неділю, робили віху з молодого дуба, квічали її, а на вершину накладали колесо стрічками, що символізувало сонце, і також спалювали її. Запалені колеса на Юрія. У Карпатах або на Купала, котили з гір в воду чи на село, і сонце повинно було знищити всю нечість на своєму шляху. Якщо колесо впаде біля якої хати, то там живе відьма, і воно знешкодить її. Якщо у воду, то вода стає цілющою. Щоб очистити село, хлопці ходили з величезними коробами від хати до хати, Збирали в них стару одежу, господарські знаряддя, сміття, що накопичилося за рік, і все це спалювали в ритуальному вогнищі. Таким чином очищалося все село. Обрядовий вогонь мав також лікувальну силу. Дітей і хворих підносили до нього, клали біля диму. Через дим переганяли худобу, щоб була здорова. Чудодійними вважалися попіл і вугілля – які розносили по ланах, щоб земля була чиста і добре родила. Оскільки небесний вогонь, сонце давав життя всьому, урожай той земний також повинен сприяти гарному урожаю. Перестрибуючи через багаття, загадували, чим вище стрибнемо,